hi ha una certa davallada, sembla, de l'abundància de pabellones, però no és tan dràstica com la, la gent li pot semblar. Perquè moltes vegades ens trobem, quan, quan fem sortides d'aquestes per anar a veure pabellones, amb gent de forma divulgativa que ens diuen «Oh, és que fa... ara no hi han tantes pabellones com abans». Uh, realment sí que hi ha pabellones, però passa que a vegades no ens hi fixem tant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 perfecte. Doncs, eh, amb aquests canvis eh, que, que, que a vegades eh, tenim, no? I són més canvis doncs, de de l'olografia de, del, doncs, del territori o són canvis a nivells doncs, més mediambientals, a nivells de, de pol·lució, de, de, de contaminació o el miquet tot. El que podem el, el que moltès vegades es detecta amb, la, amb, amb això, amb l'estudi de les papayones, és que canvis sobretot eh, a, a, a petita escala i a gran escala. Quan dic a petita escala seria curt termini, quan hi ha un canvi en el que seria el que nosaltres l'hàbitat, és a dir, un canvi de la zona, un canvi de, de, de quan canvia l'ecosistema, per exemple, quan Uh, es fa una carretera en un lloc on abans hi havia un bosc uh -huh. doncs clar, uh, les papallones desapareixen això seria un, un cas d'accident podríem dir, uh -huh. això seria un canvi així de, de, de, de petita escala. després tindríem canvi de més gran estar cal, o a llarg termini que aquí ja s'implicaria el canvi climàtic en què nosaltres concretament el, el, el nostre seguiment no ho hem detectat però sí que sabem que a nivell català hi ha espècies que abans trobàvem només al sud de la península i que ja estan apareixent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 perfectament apta per nens, la farem a la zona de Llufriu eh, i és més o menys planer mm -hmm. I, i al contrari, vull dir que si els nens volen venir eh, segur que s'ho passarà molt bé, que tindran possibilitats d'agafar papallones, mirar-les, observar-les i després deixar-les anar.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 per on te, surten, on te surten aquestes preguntes. Uh, I després, perquè això s'ho passen bé, perquè a vegades uh, on no, no, no han tingut l'oportunitat de fixar-s'hi tant i veuen doncs, aspectes dels papallones que potser no, no, no poden veure perquè no les poden veure de prop i se solen, bueno, se solen gaudir força de, de l'activitat. Mm -hmm. I després els adults, per suposat, també gaudixen molt perquè a hi ha aspectes que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 és a dir, no ho hem verificat perquè no hem analitzat les dades, però possiblement no, no sigui una qüestió d'un canvi climàtic, en el nostre cas, sinó possiblement eh, sigui a un canvi dels usos del sol. Eh, què vull dir dels usos del sòl Doncs que una zona que en, abans era agrícola, doncs ara s'han deixat de, de treballar els camps i s'ha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 d'aquest programa Palafrugell en viu que des de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, doncs un any més han tirat endavant. Jordi, nosaltres doncs, t'agrim que ens hagis pogut atendre i esperem doncs, que la passejada doncs, sigui molt rica i, i pugueu trobar moltes papallones. Molt bé, doncs moltes gràcies.